se procede das atas das sesións anteriores do día 26, do 9, 11, do 10 e 15 o 10 Algúna aclaración? Algúna intervención sobre as atas? Pasamos entón a votalas Algún voto en contra? Algúna abstención? Quedan aprobadas, quedan aprobadas por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, proposta sobre solicitude de inclusión dun camiño de concentración parcelaria Val Castro-Trasancos no Inventario Municipal de Vías. Codictado en favor de unanimidade da Comisión Municipal Informativa de Obras, Urbanismo e Servizos, do 21 de outubro, o seu presidente propongo pleno de negar a reclamación presentada por doña María Dolores Montero López de inclusión dun camiño xito no lugar de barreiros oval no Inventario Municipal de Vías. Algo a intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Algún abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos o seguinte, proposta sobre a solicitude de inclusión dun camiño xito en Pedroso no Inventario Municipal de Vías. Tamén con dictamen favorable por unanimidade da Comisión Informativa de Obras do 21 de outubro. Se propone incluir o camiño xito o lugar mosteiro Pedroso no Inventario Municipal de Vías co correspondiente código. Algúna intervención, aclaración? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algún abstención? Queda aprobado tamén por unanimidade. Pasamos o seguinte. Proposta sobre modificación dos componentes do Consello Sectorial de Igualdade. Co dictamen favorable por unanimidade da Comisión Informativa de Desenvolvimento de Actividades Social do día 22 de outubro, o seu presidente proponga o pleno nomear como novo componente do Consello Sectorial de Igualdade atendendo a súa previa solicitude a entidade a Asociación de Xordos de Ferrolterra e a súa representantes. Algúna intervención? Germán. Boa tarde. Bueno, disculpar ao noso compañero Javier que non podo estar hoxe aquí en este pleno por motivos de traballo. E sobre este punto vamos a votar a favor. Dada a gran labor que está a facer este conjunto de na... en conxunto na comarca, mas en especial en Arón, o noso grupo votará a favor. A Asociación de Xordos de Ferrolterra. Algúna outra intervención? Pasamos entón a votalo. Algún voto en contra? alguna abstención? Queda aprobado tamén por unanimidade. Pasamos ao seguinte, proposta sobre modificación de cantidades globais, productividade e gratificacións 2019. Co dictamen favorable por unanimidade da Comisión Informativa de Contratación Personal Especial de Contas, do 24 de octubro, se propón ao pleno modificar a cuantía global destinada a productividade para o ano 2019, elevando o importe global a 584.678,12 euros. Segundo, modificar a cuantía global destinada a retribucións por gratificacións extraordinarias para este ano, elevando o importe total a 208.100 euros. Terceiro, dar conta do presente acordo á mesa de negociación con Xuntos. Algúna intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Algún abstención? Queda aprobado tamén por unanimidade. Punto número sexto, proposta de declaración especial interese oficial utilidade municipal das obras de acondicionamento do local xito no lugar de cruceiro sin número oval pola Asociación Nostra Señora de Chamorro. Con dictame favorable de unanimidade da Comisión Informativa de Contratación Personal Especial de Contas do día 24, o seu presidente propongo ao pleno declarar de especial interés de utilidade municipal por concorrir circunstancias sociais as obras de adecuación interior para sala de usos múltiples no centro de día e ocupacional da Asociación Nostra Señora de Chamorro para os efectos que le xe xe aplicada a bonificación do no 95% da cota do IZIO. Segundo, procederá a evolución del 95% desta cota se ha ingresado que ascende a 3.061,24 euros. Algo intervención? Germán? Bueno, sobre este punto e sobre o siguiente, porque son prácticamente iguales, consideramos que sería moi necesario ter unha relación de asociacións de Narón que poden optar estas bonificacións tamén consideramos que a ordenanza fiscal reguladora destas de bonificacións debería modificarse para concretar uns supostos de aplicación das demanditas bonificacións. Deberían de estudiarse posibilidades de modificar a forma de tramitar estas bonificacións para que os beneficiarios non se vexan ou obriga de facer o ingreso anticipado polo total. Román. Ben, como xe se explicou na, na Comisión... Eh, eh, si que si que bueno, que sur, surgeu a duda de que, de que se había, era necesario o facer o ingreso primeiro da, da tasa en principio non é obligatorio poden solicitalo antes entón, se, se aproba despues en pleno se tendrá que solo abonar o 5% neste caso porque a extensión é o 25% tiñamos a duda na comisión que se falou precisamente ali pero pero nada, poden facelo sin sin abonar previamente. outra intervención, aclaración. Pasamos entón, a votar a proposta, algún voto en contra, algunha abstención, queda aprobado por unanimidade. Bueno. Pasamos o seguinte, proposta de declaración de especial interese e utilidade municipal das obras de conservación e mantemento do refuxo do lugar na veiga, sin número, endoso. Tambén, co mesmo dictamen, a mesma comisión, neste caso, se propón declarar de especial interese e utilidade municipal por concurrir circunstancias sociais as obras de conservación e mantemento do refuxo do lugar na veiga, endoso, para os efectos que exese aplicada a bonificación do 95% da cuota do imposto de construccións, instalacións e obras previstas no artigo 6.1 da ordenanza fiscal número 6 procedendo á devolución do 95% desta cota, xa é enxado, que ascenda a 232,35 euros. Algúna intervención? Pasamos entón a votar a la proposta. Algún voto en contra? Algúna abstención? Queda aprobado tamén por unanimidade. Pasamos o seguinte, proposta sobre a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos 22 barra 2019, su expediente 1 barra 2019 de suplemento de crédito. Co dictamen favorable por mayoría, con tres abstencións, dos membros do Partido Popular, a favor dos demás asistentes, cinco de TEGA, dos do PSDG-PSOE, un do BNG, na Comisión Informativa Especial de Contas, do 24 de outubro se propongo pleno. Aprobar o expediente de modificación de crédito número 22 barra 2019, subexpediente número 1 barra 2019 de suplemento de crédito, por un importe total de 58.738,25 euros no orzamento vixente según se establece la memoria do consellero delegado que se unha expediente segundo, que se expoña ao público durante 15 días hábiles durante os cales os interesados poden examinalo presentar reclamación santo pleno conforme a preceptuado nas normas en vigor terceiro, no suposto de non presentarse reclamacións contra este acordo entenderase definitivamente aprobado con trámites previstos no Real Decreto Legislativo 2/4. 2.2004 noutro caso, obrarase conforme o disposto no apartado 1 do artigo 169 deste texto Algo intervención? Román. Bueno, creo que xa explicábamos na Comisión de Contas que non va a votar a favor, que nos vamos a aster porque, Román, bueno, bueno, entendemos que no mes de xullos acaba de, de aprobar un plan financiero, económico-financiero e entendemos que se se executan dentro deste exercicio todo este investimento poderíamos incumplir a nova, de novo regra de gasto e, además, corresponde a remanentes dos anos 2015, 2016 e 2017 que están moi fora de prazo por iso é o motivo de nos xa esternos neste, neste punto O realmente había dito Román, Germán, igual se interpretou, pero, bueno, deixamos acabar a intervención, Román. Bueno, como explicamos a, a tamén a Comisión, todos os anos a gestora de conciertos para a contribución de servicios de extinción de incendios fai unha aportación todos os anos para a compra de maquinaria e veículos. Neste caso, no 2015, 2016, 2017, pois non se gastou todo todo o que en principio se presupostou. En eh, eh, este caso este é simplemente un trámite de, precisamente porque ese remanente está na Tesorería xeral e eh, digamos que, que alforen eses créditos e que, que o propio servicio poda facer eh, bueno, mellorado do, do, do servicio con esta compra de material para que está destinado estes cartos. Nada máis. Algún outra intervención? Aclaración? Claro, isto re eu non escoitei exactamente a intervención, pero realmente eh eh bueno, como non escoitei, igual entendí mal. Eh, non fau a intervención nin Pasamos a votar a proposta, algún voto en contra? Alguna abstención? 5. Votos a favor? O resto. Pasamos. A... Se si non levantades a mano, Pasamos o seguinte proposta sobre aprobación provisional da Ordenanza Fiscal número 6 reguladora do Imposto sobre Construcións e Instalacións e Obras, Ordenanza Fiscal número 8 reguladora de taxa de rede sumidoiros, Ordenanza Fiscal número 9 reguladora de taxa por suministración de auga potable, Ordenanza Fiscal número 10 reguladora da taxa por recollida de refugallos sólidos urbanos, Ordenanza Fiscal 12 reguladora da taxa por de apertura e verificación de establecementos, Ordenanza Fiscal número 13 reguladora da taxa por utilización das instalacións deportivas, Ordenanza Fiscal número 20, reguladora da tasa por licencias urbanísticas, comunicación previa de órbitas e servicios urbanísticos e modificación da denominación e disposición final das ordenanzas fiscais reguladoras de prezo público número 31, 32, 34, 36 e 37. Visto que tamén favor a la mayoría, votos a favor de galega 5, PSDG PSOE 2, as abstencións do Partido Popular 3 o BNG 1, na Comisión Informativa Especial de Contas do 24 de octubro, se proponga o pleno. Primeiro, aprobar con carácter provisional a modificación das ordenanzas fiscais número 6, número 8, número 9, número 10, número 12, número 13, número 20, así como nos artigos que se enumeran a propuesta aprobando tamén con carácter provisional a modificación das disposicións finais de todas as ordenanzas fiscais, incluindo a referencia a 1 de xaneiro 2020. Asimesmo, propónse aprobar con carácter provisional a modificación das denominacións e disposicións finais de ordenanzas reguladoras de precios públicos. Espoñero expediente, información pública, audiencia aos interesados, previa anuncio, no tableiro de dictos do Concello, así como un diario dos de maior tirada a provincia, no boletín oficial da provincia, por un plazo de 30 días como mínimo, para que podan presentar reclamaciones e sus gestións que estimen oportunas, que de producirse serán resoltas por la Corporación. Se non se presentaran, entenderase automáticamente elevado definitivo a acordo a tantón provisional sin necesidad de acordo plenario de conformidad con establecido por la legislación Vicente. O acordo definitivo ou provisional elevado automáticamente definitivo e o texto íntegro da modificación das ordenanzas se publicarán no BOP entrando en vigor ao día seguinte a súa publicación e comenzará a aplicarse a partir do 1 de xanero de 2020. Algúas intervención, Román? Ben, neste caso traemos eh, este lote de, de ordenanzas. En <coughs> principio, trátase de, de, de... Facemos unha diferenciación por lotes dentro das ordenanzas que traemos. A primeira delas, tra, tratase de, de modificación de tipo fo, formal que non afecta nenún momento ás cuantías. E a gran malloría son cambios de redacción para adaptarse ás normas normativas. Con unha excepción que é a número 13, a reguladora da tasa eh, de... De instalacións deportivas, que, como ven, explicamos tamén dentro de, da comisión, eh, tratase de un cambio que xa se fixou o ano pasado, eh, eh, pero que, por erro, quedaron dúas instalacións sin esa modificación, que era que todos os clubes que tiberan unha tasa reducida non só os clubes que teñen convenio, senón todos os clubes federados de Narón. Eh, neste caso, como a cuantía eh, é mínima, de todas formas, se aporta o... o O, proxecto, bueno, o estudio económico realizado xa o ano pasado que, que evidentemente ainda está en vigor. E por outro lado, o segundo lote de, de ordenanzas que teremos que é a número 31, 32, 34, 36 e 37 estas tratas simplemente porque o que, o que regulan o precio público non, non, son, bueno, non son ordenanzas fiscais entón, o único que a, moni, a única modificación que leva é o cambio de título da propia ordenanza que pasa de ser, en vez de ordenanza fiscal, a ordenanza reguladora de precio público. Algo intervención, aclaración, Germán? Bueno, creo que perder unha oportunidade estupenda de ampliar as bonificacións fiscais en, especialmente nas unidades familiares superiores a 4 membros de familiares tal como se les ven plantexando desde hai varios anos, no? que en torno un 15% por tramo. E tamén consideramos que o prazo para solicitar as bonificacións debía se ampliar un mes, que é o plazo normalizado na actualidade, tanto para as subvencións e todo tipo de organismos oficiais. E aquí estáse falando de 20 días, creo que o normalización sería pasálo a 30 días. E sobre a ordenanza fiscal, xa que non hai modificación nin baixas eh, nos eh, precios, creo que creo que se debía de, de estudiar de modificar, porque é un laberinto eh, entender esa, esa ordenanza fiscal número 13. ¿no? Creo que debían darlle unha volta e porque, además, as persoas que a teñen que, que utilizar a diario, tanto o CLUS como, como algunhas persoas que solicitan locales eh, para adestrar ou para pa, pa xogar, pues, creo que o teñen complicado. A veces non saben en que, en que apartado teñen que utilizálo. Consideramos que, además, deberían regular os precios e suprimir o pago da lugar das instalacións para, para destramentos e competicións até dos aqueles clubes federados de Narón que estean eh, participando en competicións, además que teñan eh, categorías de base e que están promocionando o Concilio de Narón. Eu creo que é unha forma de facelo e creo que sería un, un bon adianto para todos os clubs de Narón, porque además non podemos olvidar que Narón tem moita actividade deportiva, pero creo que tenemos que ajudar a fomentar que siga a esa actividade deportiva e que a crezca, non? Algúna outra intervención, aclaración? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Algún abstención? Sente. Votos a favor? Pasamos o seguinte, que eh, proposta sobre aprobación provisional da derogación da ordenanza fiscal 33, reguladora do precio público por servicios prestados polos centros comunitarios, casos da Mariña Manuela Pérez Sequeiros, establecemento e ordenación da ordenanza número 33, reguladora do, pre do precio público por servicios prestados polos Centros Comunitarios Integrados, Casas da Mariña, Emanuela Pérez Sequeiros e Centro de Día. Con dictame favor a la mayoría, abstencións dos representantes do Partido Popular, tres votos a favor dos demás asistentes, 5 de Terra Galega, 2 do PSDG PSOE, un do BNG. Na Comisión Informativa Especial de Contas, do 24 de outubro, se propón a pleno aprobar con carácter provisional a derogación da Ordenanza Fiscal número 33, reguladora do Prezo Público por Servicios Prestados polos Centros Comunitarios, Casas da Mariña, Emanuela Pérez Sequeiro, Segundo, aprobar con carácter provisional o establecemento e ordenación de ordenanza número 33, reguladora dos precios públicos prestados nestes dos centros e que quedaría redactada tal e como se aparece na proposta. Tercero, espoñero expediente, a información pública, audiencia aos interesados, previo anuncio, no tablón de edictos, no boletín oficial a provincia, por 30 días como mínimo para que se podan presentar a reclamacións e sugestións que estimen oportunas. De producirse serán resoltas por la corporación capto no suposto de non presentarse estas contra mesmo tenderáse automáticamente elevado e el acordo definitivo, o ben el provisional elevado automáticamente a definitivo así como o seu texto íntegro será publicado no boletín oficial da provincia Algo intervención? Román Bueno, neste caso eh, eh, Bueno, debido a, a que ten que salir a concurso de novo a xudicación da de, de empresa que eleva a xestión destes locais pois, pues, bueno ibramos tamén eh, na necesidade de aumentar as partidas correspondente a, a, ese, a ese contrato para esa desudicación. E ao mesmo tempo eh detectamos tamén que que os precios eh, que se estaban levando bueno, eran realmente baixos, e moitos deles casi simbólicos. Eh, pois neste caso aproveitando este este momento, pois se fai unha regulación no que bueno, pois Eh, ese aumento da, da cuantía para levar a cabo este nova contratación se efectuará a través da, da aportación que, que poña máis o Concello, máis o recaudado neste caso, que, aínda así, esa subida sigue sendo simbólica porque estamos a falar de, de un 6% dos precios que xa estaban hasta ahora. Algúna intervención, Germán? Bueno, si sí somos coñecedores a través do estudio económico que os marxenes eran moi xustos. ¿no? Pero entendemos que non se devía facer unha subida xeneralizada de todos os servicios, porque hai servicios que de tratamentos especiais, que posiblemente non era non se debían haber subido e, en cambio, ao mellor en outros eh, servicios como pode ser precios na estolería, ou estética ou en lecer, pois pues, ao millor se podría facer un estudio máis detallado e ver cales son os que había que subir. Non facer unha suba xeral e aí acabamos que é moito máis fácil. Eu creo que había que facer un estudio máis eh, permenorizado e ver realmente que servicios eran os que se podían subir os que non se podían subir. vamos a externos porque entendemos que non son tempos de facer unha unha subiza de prezos públicos en Xeral e, bueno, pues, eh, esperemos que na próxima vez pues, se faiga un estudio máis detallado sobre, sobre este asunto. Algúna outra intervención? Son unha cousa eh, do que di, quero dicir. Estamos falando aquí te de desos precios cales son, porque igual a cidadanía que está no público No sabe. Estamos falando de que un café agora vai valer 0,75, cortar, lavar o pelo vai a valer para un cabaleiro 5,90. Estamos falando que son precios que, eh, quero dicir, que son bastante asequibles. O que decía, por exemplo, yoga por poner un dos que iba eh, nove sesións o mes, sobre 11,95, precios que quedan ahora. Estamos falando de que son algo bastante, como decía, razonable. Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? Algún abstención? Cinco. Votos a favor? Pasamos o seguinte. Estábamos a falar do punto número 11, proposta de aprobación do plano normativo municipal para o ano 2020. O dictamen favorable por unanimidade da xunta de portavoces do 28 de outubro se propón ao pleno Prestar aprobación ao plan normativo anual do Consello de Narón para o exercicio 2020 no que se prevé a elaboración e posterior tramitación e aprobación das seguintes normas jurídicas ou a modificación das actualmente en vigor. Sería o regulamento dos centros comunitarios integrados Manuela Pérez Equeiros, Casas da Mariña, do Concello de Narón o regulamento do centro do día a ordenanza reguladora da expedición de licencias de VAO e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase e a ordenanza municipal xeral sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e servida de vial Así mesmo, faise constar a previsión xunto co aprobación das finanzas fiscais para 2020 na aprobación de diversas modificacións puntuais, corrección de erros e de estilo, ajustes de cuantías, carácter facultativo da reformulación de solicitudes, na ordenanza xeral de subvencións do Concilio de Narón, queda acordo cosinalado no apartado 2.2 das directrices aprobadas por este Pleno. O 29 de suño de 2017 queda excluída do Plan Anual e do trámite de consulta pública previa por tratarse dunha iniciativa de carácter organizativo e afectación moi parcial da normativa actualmente en vigor. Segundo, ordenar a publicación deste acordo na web municipal de transparencia, proseguir con trámites contemplados nas directrices aprobadas por o Pleno e, terceiro, autorizar a Alcandía Presidencia para realizar e executar os trámites que precisos resulten para a efectividade destes de, de acordos. Algo de intervención? Román? Bueno, pois pues, tratase novamente por terceiro ano consecutivo eh, eh, no que demostra ser unha clara vontade deste de equipo de goberno de, de traer este plano normativo para ano 2020. Eh, somos pioneiros na tramitación destes plans e pioneros en darlle continuidade Neste caso pues, nada venen eh, catro modificacións dos do Servicio Sociocomunitario e eh, dúas da, da Policía Algúna intervención? Germán Bueno, nos notamos en falta que cando se fixe esta previsión que non se fixe previsión, pues, a previsión pois da modificar a ordenanza número 4 sobre vehículos de tracción mecánica que somos a que somos eh, o Concello pois que temos a, a taxa máis alta da provincia de Coruña. Polo tanto, esperemos que cara ao próximo ano se pense nesa ordenanza e, sobre todo, tamén a deregulación de, de, de impostos sobre o incremento do valor de terrenos na natureza urbana e da ordenanza fiscal número 2 de impostos de benis imobles. Algo de intervención? Pasamos, entón, a votar a proposta. Algún voto en contra? Algún abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos o seguinte proposta de aprobación inicial Regulamento de Participación ciudadana do Consello de Narón. Co dictamen favorable por asentimento da Xunta de Portavoces do 28 de Octubro, se propón ao Pleno aprobar inicialmente o Regulamento de Participación Ciudadada do concello de Narón, que obra como documento anexo, como parte inextindible deste acordo, someterlo a información pública e audiencia dos interesados con publicación no Boletín Oficial da Provincia e Taboleiro de Anuncios e Dictos Electrónicos do Consello polo prazo de 30 días para que podan presentarse reclamacións ou sugestións que serán resoltas por Corporación. De non presentarse reclamacións no mencionado prazo, considerarás aprobado definitivamente sin necesidades de acordos preso polo pleno. Algúna intervención? Catalina? Sí, bueno, eh, eu quero agradecer... A cidadanía de, de Narón e as persoas que participaron eh, coas súas propostas para facer a reforma do regulamento de participación cidadá. Se abriu unha primeira eh, fase de dous meses para facer axegas, abriu-se unha segunda fase de, dun mes para facer outras achegas. Eh, no portal de, de Narón participa soamente eh, houve seis, pero si sí, eh, recollimos tamén as propostas que había do anterior mandato por parte da formación política Eleximos Narón, por parte de eh, unha asociación juvenil, eh, non me sale agora o nome da, da asociación de xeración, e de algunhas outras eh, persoas dentro dos consellos territoriais que eh, fixeran xa aportacións a este regulamento. Polo tanto, agradecerlles que fixeran esas axegas e agradecer ao persoal técnico do concello que as revisaran e que eh, fixeran a redacción que se trae hoxe a este pleno. Moitas gracias. Algúna outra intervención? Olaia. Nada, simplemente que non estamos en contra do, do plano normativo que se vai a aprobar hoxe Sin embargo, si sí que nos imos a exter Porque, bueno, falando con diferentes entidades Si sí que consideramos que, que deveíamos de empezar a valorar a, a inclusión eh, De unha persoa técnica en participación cidadana Concello que axude a crear estrategias non, a medio longo prazo Non solo a, a xestionar ino inmediato E que creo que como octava cidade deste país que, que, que merecemos Gracias Algúna outra intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Algún abstención? Siete. Votos a favor? Pasamos o seguinte. Proposta de aprobación inicial do reglamento de selección de personal funcionario interino laboral temporal do Concilio de Narón. Con digno de favor, por asentimento da xunta de portavoces, lo 28 de outubro se propón neste caso aprobar inicialmente o regulamento de selección do personal funcionario interino laboral temporal do Concello, cobra como documento inextindible hasta acordo, sometiendo la información pública a audiencia dos interesados con publicación no boletín oficial da provincia, o de anuncios o edicto electrónico do Concello por 30 días para que puedan presentarse reclamacións o sugestións que serán resoltas por la corporación. De non presentarse en este plazo, considerarse aprobado definitivamente sin necesidade de acordo expreso polo pleno. Algú intervención? Pasamos, entón, a votar a proposta. Algún voto en contra? Algún abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos o seguinte, proposta de aprobación inicial ordenanza para a regulación e uso de infraestructuras do Concién Arón para servicios de banda ancha. Con dictamen favorable por asentimento da xunta de portavoces do día 28 se propón aprobar inicialmente esta ordenanza e someterla la información pública por os prazos legalmente establecidos con as mesmas consideraciones sinaladas nas dúas propostas anteriores. Algúna intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Algún abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos o seguinte, proposta de aprobación inicial de estatutos do padrón de deportes do Conselho de Narón. Con dictamen favorable por mayoría, co abstención da representante do Bloco Nacionalista Galego, a favor dos demás asistentes na xunta de portavoces este día 28, se propón aprobar inicialmente os estatutos do padrón de deportes e someterlos a información pública nos mesmos prazos e condicións anteriormente sinaladas. Algúna intervención? Olaia. Ben, sabendo, tal e como dixen, non a xunta de portavoces da necesidade de regular o que é o padruado de deportes, si que cremos dentro do bloque nacionalista galego que estamos a perder unha oportunidade de xestionar tanto a parte técnica como a parte política. non En todas as cidades deste país, agasen gas ferrol, porque agora se xubilou o técnico de deportes e ainda non repuxeron, eh, hai unha persoa técnica de deportes. Eh, somos unha potencia en deporte, en Narón, eh, e a figura de dunha persoa que xere estrategias eh, máis alá de xestionar o inmediato ou que se solicite ou E dotar torzamentos, to ese padroado para poder traballar como si se está facendo, consideramos eh, asitadamente no padroado da cultura, creemos que é moi importante e que, no, e que se debería de ter en conta. De feito, pensamos que, que estamos hoxe perdendo unha oportunidade de facer eh, o que de, debería de ser correcto e que narón preciso. Algúna intervención? Germán? Ola, ola. No, no verde. Bueno, nós temos que incidir un pouco nessa esa, esa mesma dirección que larón ca co volumen de actividade que ten deportiva, creo que sería necesario ter un técnico deportivo. E especialmente pois que estubera dentro dese de padroado municipal de deportes que traemos hoxaste plena, non? Que sería necesario ter un teleideo deportivo e ademais somos un concello, creo que que dos que é superior a 20.000 habitantes que somos prácticamente os únicos que estamos sin técnico deportivo. Por lo tanto, é algo que, que lle pedimos encarecidamente a este goberno para que o estudie e que fene a posibilidade de, de sacar esa plaza para que este adoptado este Concello con ese técnico deportivo. Algúna outra intervención? David? Eh, Boas tardes a todos e a todas. Eh, dentro do Grupo Municipal Socialista pensamos que é máis participativo traballar deste xeito, non? Pouco nos importa o nome que reciba porque realmente o Consello Central de Deportes no que entidades deportivas poderán elixir as persoas que o represente e que poden ter voz e voto. Non? Eh, o que se aproba aquí inicialmente é un, un regulamento de funcionamento interno. Eh, non quita o, o do técnico que falaba deso. Eh, estivo a disposición para recibir propostas en dúas ocasións por tempo de un mes e... Eh, A única checa recibida foi para que chamase setorial de deportes, eh, que foi o único, o único problema que se veu, é, é o carácter técnico que non, non nome. ¿no? Entón, se non hou máis achegas, nosotros vamos a votar a favor. Moitas gracias. Algú outra intervención? Olaia. Olaia. A ver non, non, de, xe, xa, non nos baseamos sempre non, é, é que esto é un informe técnico entón hai que aprobarlo hai, hai que facer política non e os que estamos aquí debemos de facer política con maiúsculas eh, para conseguir, conseguir cousas nesta comarca, agas o Concello das Pontes fene agora ferrol porque eh, repito, se xubilou o te, a persoa técnica de deportes eh, teñen técnico de deportes e, e é importante para a Sociedade do Benestar en este informe, non si que creemos que teña aí, que non se fale de dotación orzamentaria cando os puntos que se recolle si que precisan de dotación orzamentaria creemos que un erro está claro que unha das primeiras reunións ten que darse antes de, dos orzamentos vale, xo parece non correcto que haxa eh, máis representación eh, dos grupos políticos que das propias entidades deportivas e xa non teñen dotación orzamentaria para iso se pode facer unha asamblea de entidades e das de asociacións deportivas e que se traballe temos a oportunidade Eh, e temos a oportunidade eh, de facer ben as cousas e de crear estrategias e non dar bandazos en algo tan importante e que potencia que crea tecido productivo incluso podemos falar de turismo deportivo e de moitas outras cousas que se teñen que aplicar e para eso é necesario eh, a creación eh, de estrategias e eh, de políticas non vamos a votar en contra deste informe por suposto, porque é algo que se teña que regular porque como ben se explicou, no ano de 89 eh, agora eh, había un nome, pero nisequera estado padroado de deportes como tal pero eh, non podemos votar a favor porque incluso no propio informe sí que vemos cousas que, que, que son necesarias eh, mudar Vai haber algunha intervención máis por corápida a palabra a Román eh, Ben, para aclarar este punto sirve tamén para os an eh, anteriores tamén Sí que é certo que temos que facer política tem que ser política responsable, pero Sólo facendo así un repaso de, dos pasos previos a chegar a este, a este pleno, unha primeira fase eh, consultiva previa, que donde se podía manifestar antes de crear o regulamento, que eran 15 días naturais, que despois, en función da, da importancia das, das propostas que se, dos regulamentos que se traían, participación ciudadada, dous meses, estatuto de deportes, un mes, e as outras 15 días máis a publicación en Narón Participa. Unha vez rematada o plazo, a petición do Grupo Popular do PP se, se deixou un mes, o mes de agosto, para facer calquera xuxestión. Rematando isto, volve a, a, outra vez a Narón Participa, neste caso, eh, en audiencia, onde se poden facer calquera xuxestión tamén, aplázase seu tempo, de 15 días, se deixa 30 días Eh, eh, si sí, temos que facer política responsable pero non, es, non esperemos a chegar o día do pleno despois de todo este proceso non de onde podixe facer eh, qualquer tipo de sugestión o que nos preocupa é que non eh, aproveitemos a ocasión para unha vez aprobado isto xa ter o outro porque se pode presentar unha oposición porque o curso oposición ter unha persoa que se, que se destina a iso e, e que este preparada para iso o sea, tratando... unha cousa non ten que ver este... coa outra que estás destino, este... ninguén o claro, pero que ahora mesmo o punto que ve en este orden do día é bastante claro proposta e aprobación inicial de estatutos do Prodado de Deportes do Conselho de Narón unha ferramenta máis de participación en este caso para os clubes regulada, que teme que podes facer algunha aportación, como ven Román houve tempo e tempo para facela é dicir, o técnico deportivo é outra cosa. Cosa. non vamos a mezclar unha con outra é dicir, oxe, o que traemos este pleno é este reglamento se si estades ou non de acordo, votades a favor ou non ou en outro momento podemos plantexar outras cousas incluso nos gustaría probablemente non ter tantas limitacións para poder contratar ou ter personal eh, para poder ter máis do que probablemente xa, somos moi conscientes de que Narón temos moi, moi pouco persoal. estamos moi agradecidos á labor que realizan este pouco persoal. dito isto, pasamos a votar a proposta Algún voto en contra? Algún abstención? Votos a favor? Resto. Pasamos o seguinte. Proposta de convenio de colaboración entre os concellos de Narón, Neda, Ferrol para a organización da prova deportiva denominada Adolfo Ross, Volta a Ría. Co dictame favorar unanimidade na xunta de portavoces se proponga ao pleno aprobar o convenio de colaboración entre os concellos de Narón, Neda, Fene, Ferrol, que se achega junto a proposta para a organización de xeito rotatorio memorial Adolfo Ross correspondendo este ano a organización da prova ao propio Concello de Narón. Proponse aprobar o gasto plurianual, neste caos sería de 0 euros para este ano, 2020-2021-2022, 4.198, 16 euros, coas advertencias que realizamos señor informe a señora interventora. alguna intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? alguna abstención? Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos o seguinte, proposta sobre a aprobación de acordos das modificacións dos proxetos incluídos na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación a Obras e Servicios de Competencia Municipal eh, adicional 1 barra 2019. Con dictame favor de unanimidade da xunta de portavoces, se propone ao pleno aprobar os proxetos das obras incluídas na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación a Obras e Servicios de Competencia Municipal o denominado Plan Único dos concellos adicional 1 barra 2019 que serían o reforzo de rodadura e camiños rurais en Castro da Raixo, Río de Alousa, Igrexa, Vilar, Sanxiao e Dueiros e outros las da accesibilidad de reforma da Rúa Mugardos e las da accesibilidad de reforma da Rúa da Paz dando traslado a este acordo a Deputación Provincial para a súa inclusión na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación as Obras e Servicios de Competencia Municipal Algúna intervención? Román Bueno, pois, como ben se dixo, na data 24 de xu de 2009, o Pleno adotou eh, a participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación e Obras e Servicios con, estas, con, es, con esas obras que, que se mencionou. Unha vez enviada a documentación da solicitude da Diputación, recibíronse varios requerimentos sobre, sobre a mesma. Eh, todas elas tratan de ser dunha serie de correccións en proxectos eh, que se refieren a coxión técnica se non afectan a naturaleza e finalidade dos investimentos. A outra intervención. Pasamos ento a votar a proposta, algún voto en contra, algunha abstención. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos o seguinte moción do Partido Popular para reclamar ao Goberno de España a transferencia ás entidades locais dos recursos derivados da participación e ingresos do Estado. Visto texto a moción a que se propón solicitar exigir ao Goberno de España que faga efectivas as obligacións económico-financieras que teñen contraídas legalmente coas entidades locais e que teñen o seu fundamento nun dereito constitucionalmente reconhecido en base a iso que efectúa a transferencia actualizada dos recursos derivados da participación en ingresos do Estado e do resto de recursos financieros que corresponden á localidade de Narón e, por conseguinte, aos cidadans que ne residen nela. Segundo, reclamar o Goberno de España os recursos necesarios para apoiar o esforzo orzamentario que están facendo as entidades locais para atender o incremento das retribucións dos empregados públicos das entidades locais previstos no Real Decreto Ley 24.018-21 de dezembro, polo que se aprueban medidas urgentes en materia de retribucións no ámbito do sector público, no ámbito da provincia da Coruña. Terceiro, solicitar a convocatoria ausente da Comisión Nacional de Administración Local para dar conta das razóns da situación creada e acordar solucións inmediatas. E cuarto, dar traslado estes acordos a Presidencia e Vicepresidencia do Goberno de España, portavoces dos grupos políticos do Congreso, do Senado, así como ao Ministerio de Fazenda visto o dictamen favorável por mayoría co voto en contra dos membros do PSDG-PSOE 2, abstención do representante do BNG votos a favor dos membros de Terra Galega 5, PP3 na Comisión Informativa de Contratación Personal e Especial de Contas do 24 de outubro se proponga o pleno aprobado o dictamen nestes mesmos termos Algúna intervención? Eh, gen, a ver, eh, sí, Germán Sí, porque é a tua moción, entón defendela a ti Perdón Nada, gracias. Vamos a intentar breves, porque creo que está... todos teñen a moción e todos son conhecedores de... do que pedimos. E, como acaba de decir o señor secretario, bueno, esta moción ve motivada por os vaivés do desgoberno de, de España en función. ¿no? Un dos grandes alicerces da Organización Política Administrativa en España está constituído polas entidades locais. Son as administracións de proximidade que garanten os servicios públicos esenciais aos ciudadanos. Para poder resolver eficazmente as funcións que teñen encomendadas, é fundamental que se cumpran integramentos dos principios que constitucionalmente inspiran a súa actuación. O principio de autonomía, artículo 44 da Constitución Española, e o principio de suficiencia financiera, artículo 142 da prueba Constitución Española. O Ministerio de Facenda veo invocando diferentes coartadas para impedir facer as efectividades ás obrigacións económico-financieras que ten contraídas legislativamente cas entidades locais. Resulta paradoxo e dificilmente aceptable desde un punto de vista intelectual que o libramento dos recursos económicos por parte do Estado ás entidades locais e que forman parte dun modelo de actuación establecido legalmente e de raíz constitucional sexa posto en cuestión polo goberno de Sánchez sobre a a base de opcións técnicas non contrastadas. Fronte á disciplina e a irresponsabilidade conxunta política administrativa debe imperar entre o Estado e as entidades locais Impúxose irresponsablemente polo goberno de Sánchez a indisciplina fiscal e un dos, dos maiores ataques ao modelo constitucional da autonomía territorial dos últimos anos. Negar o constitucionalmente un direito das, das entidades locais É porque o seguinte dos cidadáns que residen en cada unha desas ciudades, deste punto de vista de financiamento local, falta actualización dos recursos derivados de participación en ingresos do Estado e do Fondo Complementario de Financiamento. O goberno amparase indebidamente na concurrencia de existencia dun orzamento prorrogado e dun goberno en funcións para impedir que se aboren as cantidades locais ás liquidacións definitivas na participación dos ingresos do Estado. Por estas razóns, facendo un chamento a todos os representantes públicos desta corporación, e o seu sentido do deber e da responsabilidade, o Grupo Municipal do Partido Popular está ao pleno do Concello a que se aprobe a moción nos acordos que leu o señor secretario. Ben, bueno, boa tarde... Dendo o BNG estamos como non de acordo con, con el siillo o estado que cumpra canto antes coas obrigas económico-finaniras adquiridas coas entidades locais é como se cita no punto primeiro da moción polo tanto co os cidadáns. o noso voto será favorable entón. De todos os xeitos queremos deixar constancia que postos exigir o estado que cumpra cos seus compromisos económico financieiros coos cidadáns, deberíamos exigir para todos os galegos e galegas pois o pagamento dos 180 millóns de euros que o Estado adeveda en concepto de financiamento da lei de dependencia ou a negociación dun plan de investimentos para compensar Galiza polos máis de mil millóns de euros que deixou de executar o Goberno do Estado durante o período do PP de Rajoy de cara a garantir os compromisos vixentes pendentes nomeadamente en canto ás infraestructuras básicas viarias e ferroviarias Deberíamos exigir incentivos por cumprir todos os parámetros de estabilidade orçamentária en 2017 2018, por un importe global de 170 millóns de euros. Eh, bueno Deberíamos eh, tamén exigir a derogación da normativa sobre a estabilidade financiera, así como da reforma constitucional de 2011 que a sustenta, que afoga a capacidade investidora de melhora de servicios públicos da Administración Galega e dos concellos. Eh, tamén a inmediata negociación dun modelo de relación económica que corrixa o infrafinanciamento de servicios públicos galegos, nomadamente a sanidade. Polo tanto, aunque o noso voto seña favorable, pensamos que é unha moción bastante incompleta. Algo? Eh, eh, bueno, primeiro, parece curioso que sempre nos din que que as mocións que que, non teñen que, que que facemos nosotros, que non teñen que ver con Narón, que sempre son estatales, que non dependen de Narón, e ora veñen con, con elas. Non? Eh, decir o seguinte, o, o goberno socialista sempre valorou o esforzo presupuestario e a contribución das entidades locais na reducción do déficit público. O goberno fixo todo o posible, e fai todo o posible, para garantizar a autonomía local dos ayuntamentos e a suficiencia financeira para pa o exercicio pa das seus competencias. Eh, o Goberno sempre está estudiando posibles eh, vías para avanzar na mellora da financiación das entidades locales eh, A situación actual das da, da, da, da entidades locales é a consecuencia directa do rechazo que se fixo ao proxecto de Lei de Presupuestos Generales do Estado para 2019 a, a, ao señor Pedro Sánchez eh, O Goberno reconoce públicamente o esforzo da, das entidades locales en todo momento a reducción do déficit público do Estado Eh, todo isto vendo o rechazo dos presupostos generales do Estado para o 2019 por parte do PP, Ciudadanos, RC e... Eh, impideu facer as, as entregas a conta previstas no, bueno, previstas na, nos seus novos presupostos. No? Eh, a liquidación definitiva da participación nos tributos do Estado correspondente a 2017 Eh, supuixo un perjuicio da ciudadanía eh, de 1.472 millóns de euros. Que iso, consecuencia, o pode falar co seu compañero Pablo Casado. ¿no? Eh, a liquidación definitiva da participación nos tributos do Estado das entidades locais depende de seus presupostos. A, a liquidación definitiva correspondente a 2017 que é a que está pendente Debería levarse a cabo en 2019, eh, non se levou a cabo polo, polo, polo que dixemos. Eh, dito proxecto incluía os preceptos eh, para calcular o índice de variación de ingresos tributarios do Estado. Eh, según o que é imposible facto, eh, efectuar esa liquidación no? de 2017. O que digo, eh, os presupostos generales do Estado de 2018 non, non, non feron aprobados, eh, non permite calcular a liquidación definitiva, a, bueno, os últimos que temos aprobados. Eh, este efeito, eh, a última liquidación definitiva pagada ás entidades locais que realizou o Goberno Pedro Sánchez en agosto de 2018, unha vez aprobadas as contas públicas de dito ano, Pese a ello, se tomamos como referencia agosto de 2019, as entidades locais cobraron 266 millóns de euros máis en concepto de entregas a conta que na mesma data do ano anterior. As medidas adoptadas polo goberno nos vernos sociales han cumplido coas reclamacións históricas que se fan desde as entidades locales, máis alá de, das mellores retributivas para os empleados públicos, a xumilación dos, dos policías locais, as medidas de conciliación familiar, eh, e incluso ha aumentado des, eh, o des, o, a posibilidad de ampliar o superávit para que teñen os concellos para inversións financiaramente sostibles, aprobou a posibilidad de establecer un recargo no IBE ás vivendas desocupadas, unha modificación aos imóviles destinados a alquilar de renta limitada, Nada, é dicir que desde, desde o Goberno do Estado sempre está traballando para melhorar a financiación das entidades locales e o é o compromiso firme que ten o Goberno do Estado. Moitas gracias. Algún outra intervención? Germán. Bueno, nós non pedimos nada nada dos orzamentos que tuvera que aprobar o señor Sánchez no 2019. Creo que esos orzamentos foron aprobados no 2018, xusto... Unos días antes da moción de censura, polo tanto, tede hoxe todo feito, non tiña máis que facer esas transferencias correspondientes. Incluso nin, nin fixeron a liquidación definitiva da participación dos ingresos do Estado do ano 2017, cando estamos xa a final do ano 2019. Se non pedimos nada fora do normal, eh? pedimos a realidade do que tiña feito cando o señor, chegou o señor Sánchez a, a Moncloa, que simplemente faiga os trámites correspondientes, porque a Administración local non ten que ser a que teña que soportar o incremento de retributivos en materia de personal derivadas do Real Decreto 24 de 2018, que se aprobou un 21 de dezembro. Polo tanto, a nós nos non nos, eh, non nos preocupa que halle unhos orzamentos novos, sí que nos preocuparía, pero que nos preocupa de impetrada é que cumplan co que teñen que a Administración local, para que a Administración local, como dicía, non teña que, que soportar esos gastos que lleven a maiores por funcionarios e por, por ámbito do sector público todo, non? e rechazo dos orzamentos neses orzamentos non ten nada que ver que se rechazaron os orzamentos non ten nada que ver co que non estamos pedindo aquí o que estamos pedindo aquí estaba aprobado nos orzamentos de 2018, polo tanto de 2019 non ten nada que ver, querían outra regla outra vez, bueno, pois estupendo pero que primeiro cumplan os de 2018 e despois falamos o futuro e nada máis simplemente eso e nós estaremos a favor de que as inversións veñan a Narón e de que o Concello de Narón pues, teña tiña milloría sempre que, que dependa da nosa mano. Algún outra intervención? Pasamos entón a votar a moción. Algún voto en contra? Algún abstención? Votos a favor? Claro, a ver. Volvemos a empezar. Pasamos a votación. Pod... Podí tamén vean desodorado? No. Favorable. favorable. O ditame favorable, xa que repetimos, vale, estamos todos atentos. Pasamos a votar a moción, algún voto en contra? Tres. Algún abstención? Votos a favor? Por resto. Pasamos a seguinte, moción eh, que presta, que presenta, perdón, o Grupo Socialista do Concello de Narón sobre a política... Me salté unha? Sí. Sí. E moción do Grupo Municipal do Partido Popular en apoio do setor eh, mar industrial, alimentario da comarca fronte do proxecto de reforma da legislación de costas. A visto texto da moción na que se propón instar ao Goberno do Estado, especialmente ao Ministerio de Transición Ecológica, a que reconheza a realidade da comunidade autónoma galega e da comarca de Ferrolterra en relación coa realidade histórica e socioeconómica do sector mar, industria, acuicultura, marisqueo, que a longo do último século serve como base fundamental para o desenvolvemento social e económico desta comunidade e que pon en dúvida un regulamento absurdo que demostra o claro desconhecemento da realidade social da nosa comarca. Dous, con carácter previo a aprobación de calquera modificación, establecer unha mesa de análise e negociación con sectores vinculados ao mar para que dar un acordo que permita que o proxecto de regulamento xeral de costas e a lei de costas teñan en conta reivindicacións socioeconómicas do sector do mar de Galicia. Tres, negociar e aceptar un acordo para que se teñan en conta no debandito proxecto na súa lei, no concernenta o prazo das súas concesións para as actividades económicas do complexo mar-industria da comarca, que para o seu indispensable funcionamento debe estar no litoral, comeza a contar o prazo de concesión a partir da solicitude de prórroga extraordinaria en onden de a data de concesión orixinal e canto da traslada presente acordo ao Goberno de Estado. Con dictamen favorable por unanimidade da xunta de portavoces se propondo plena por o dictamen nestes termos. Algo de intervención? Germán? Bueno, como xa falamos, xa comentamos na xunta de portavoces bueno, este é un proxecto de reforma de lei de da lei de costas e do seu regulamento cousa que caso unha gran preocupación é, pois en toda Galicia especialmente nós temos que falar da nosa comarca, do noso concello porque lógicamente temos moitas a, empresas afectadas e que con esta nova con este novo regulamento coa final vai haber que modificar também a nova lei de costas que creo que no 2013 se fixeron a aprobación da nova lei de costas donde se fixo unha, unha ampliación de das concesións que había e que ahora con esta nova lei e este novo reglamento queren pues, eh, sacalo outra vez e que volva a ser desde o primeiro día da, da, da instalación esa empresa que tiña que pedir esa, esa eh, prolongación do plazo. Nos entendemos que é preocupante que, que ocurra isto polo tanto temos que loitar para que isto non suceda e sobre todo temos que traballar para que para que se aprobou esta moción no ese sentido creemos que é necesaria a aportación esta moción para que recoñezan a realidade da comunidade autónoma de Galega. Ora. Eh nós lle eh... tocaría Aila, vale. Ben, eh, a nos parecen unha moción oportunista e tremendamente electoralista sacou o Partido Popular este debate nas anteriores eleccións xerais e despois deixou paralizar, devolvas a calar agora eh, non sabemos ben eh, o porqué, porque estamos falando dun goberno en funcións funcions eh, cun legislativo que a día de hoxe non está funcionando porque hai un goberno en funcións creemos que interesante é eh, mirar se si vai a ver unha modificación desa lei eh, no vindeiro período no Congreso desdeputados se poder ali avaliar, enmendar e facer ese traballo. Outra mostra do que creemos que é demagogia e que incluso minten dicindo que a modificación da lei de costas afectaría os parques de cultivo. Que afecta os parques de cultivo neste país que temos os case a metade eh, en quilómetros de costa de todo o Estado español e a lei de parques é eh, eh, a lei que eh, tem o PP guardada nun caixón a respecto da acuicultura e que se se parou que non se rechazou gollo, é importante decilo, polo movimento do sector pesqueiro-marisqueiro deste país, polas mariscadoras, polo por todo o momento que houbo eh, para que, que sí se paralizara a, a, teñen guardada nun caixón porque como teñen maioría absoluta no Parlamento Galego foi aprobada, prepararon porque ven que teñen demasiado rechazo en contra o que afecta aos parques de cultivo e a contaminación das nosas rías o que afecta aos parques de cultivo é que sí si un goberno en ficción se apruebe 60 anos a unha prórroga pra ENCE o que sí que afecta é que non estean sanedadas ou que non se mire como os berquidos que, que aportan as cidades ou todo o tecido industrial. Por iso, non entendemos por que se presenta unha lei eh, repito, cun goberno en funcións e que o galla eh, despois eh, no, do, no Congreso dos Deputados se si poidamos modificar, variar, millorar. Tavís. Unha eh... Imos a votar a favor desta moción, porque creemos que o que se pide é necesario. Eh, pero dito isto, calé lembrarlle ao señor portavoz do PP que no ano 2013 gobernaba o seu partido no Estado español e o señor Rajoy que modificou nese ano a lei de costa e xa tíba a posibilidad de indicar e ter en conta as características particulares que ten a Costa Galega, así como o sistema productivo que en ela se leva a cabo. Ainda así, votaremos favorablemente Pero temos unha dúbida, señora Castellón. Se despois do 10 de novembro governa o señor Casado, manterá vostedes as peticións do, do goberno do estado, ao goberno do estado? Ou só va a fronte do goberno está Pedro Sánchez. Temos moitas dúbidas porque, bueno, vostede voste foi alcalde no concello, nun concello desta comarca, no 2013, cando se reforma, cando se reformou esta lei do do PP, no? que bueno, modificou o PP no 2013, e, nin vostedes e ninguén da súa formación pediron nada entón. ton. Gobernando o PP, vostedes, como outros, chitón. Pero, como xa non gobernan, é que está no goberno o PSOE e hai que reclamar. E, pois non non, non, non facemos o que vostedes. Goberna que goberna, pedimos o que é de xustiza e por iso vamos a apoiar esta moción, Eh, que vostedes eh, seguramente non o terían feito se, se for ao contrario. É evidente que non somos o mesmo. Eh, xa para rematar, votamos en falta que demanden a Consellería do Mar determinadas actuacións que lle podo asegurar que o único que está a facer a Consellería é a trancos e zancadillas ás cofradías pequenas de, de, toda, de toda Galicia. Fai falta un plan de actuación que sexa sostibles E, claro, quem governa en Galicia? O PP. Pois, entón, Chitón. Algú outra intervención? Germán. Bueno, creo que afeta a máis de 100 empresas, polo que comentaba o que dice que non afetaba, creo que afeta a máis de 100 empresas en Galicia e, bueno, afeta, pois, a potencialmente a industria produtiva do país, se senón a unha enorme cantidade de explotacións asocio minicultura e a acuicultura de vivaldos e marisqueo ademais de edificacións, entre elas vivendas, e por iso creemos que é necesario. Nos, cando aprobamos no 2013, que se, se refiaron a partido do PP, nós podemos entendemos que nós estábamos dentro dese de grupo, pois aprobouse con unha intención moi clara que as empresas pudieran seguir funcionando que seguían a utilitividade e daban unha prórroga desde o momento que a pedían, podían pedila hasta 75 anos. Creo que ahora non ven a conto facer esta modificación. E creo que Galicia é unha parte importante neste sector e, polo tanto, temos que pelear. E o xalá o, o día 10 ganara casado, porque nós íbamos seguir reclamando, íbamos seguir reclamando todo isto e máis. É máis, porque creo que teñen que vir máis cousas panarón desde Madrid e eh, nos estaríamos de acordo, seguiríamos peleando para que así fora. Pena. Non, me, non me preocupa iso, ojalá fora así. É sobre a consellera do Mar, cando queira o señor David, eu estou aberto a, a escoitalo e a facer propostas. Non temos ningún problema por non facer propostas as consellerías se nos corresponde. O que pasa é que creo que a nos estamos na oposición e non nos corresponde. Eu correspondo ao goberno facer esas propostas e nos... Se si nos piden apoio, estaremos aí para poder apoiar, se corresponde e se pide con, con protocolo correspondente para pedir. ¿no? Nada máis. Bueno, gracias por apoiar a moción. Eh, Agora abrimos outro turno. Realmente ele estaba... A ver, eh, nos imos votar en contra eh, porque consideramos, por suposto que no caso da Cometa é unha modificación do regulamento non se pode aplicar pola vía de ausencia que se ten que falar con todo o, o tecido productivo sectores primarios eh, da pesca e marisqueo eh, deste país, de Galiza eh, coas peculiaridades socioeconómicas que temos eh, eh, e a importancia non que, que supón para este país eh, ese sector eh, repito, o problema non é a lei de costas é eh, a lei de acocultura que ten o Partido Popular, popular na xunta eh, nun caixón temos que garantir a máxima participación e transparencia e xa que falades, pois menos mal que no Congreso dos Deputados vai haber agora unha voz galega eh, que defenda que defenda iso, pero que non imos permitir e eh, que con esta desculpa o PP pretenda justificar, por exemplo, a prórroga de ENCE, ollo co que estamos votando a favor e o que está dicindo esta moción que se está presentando en todos os concellos que ten costa, non en ningún momento vamos a avalar esa prórroga de ENCE ou hipotecando interese público deste de este país, por defender intereses económicos espurios do Partido Popular en consellos de administración ou as grandes empresas. Hai que saber en que lado se está eh, sempre. Eu que estudié Ciencias do Mar é algo que nos explicaban moi clariño de como se tiñan que facer as cousas a lei de costas e, no, vindeiro ao Congreso dos Deputados, se haberá que debatir esta lei e, a mí, sinceramente, xa que se fala, sí que penso que aquí está nerviosismo, porque se non, porque facedes pola vía de urxencias e tan claro tedes que vai gobernar Casado, esperade a facelo correcta correctamente, tampou contendo que, que haxe outros votos a favor pero bueno, este é outro debate podemos falálo despois non bueno, eh, Sobre o tema de ENCE eu non creo que o sector forestal este moi de acordo co que vosted está dicindo pero si sí que nos creemos que ENCE ten que cumplir toda a normativa medioambiental e todo o que sea correspondente Non estamos a favor de que cumpla todo o que teñe que cumplir, pero si sí estamos a favor de que siga funcionando. Ence outras moitas empresas, como estamos a favor de que funcionen desa, mentre non hai unha transición ecolóxica de acordo á realidade que temos que ter, e como queremos que funcione Megase, e como queremos que funcione Alcoa. Ora, claro, hai unha reglamentación que teñen que cumplir. E isto nos, o xalá, poidemos... Eh, Eh, gobernar Madrid, porque non nos preocuparía tanto. Estaríamos moito máis conforme porque íbamos facer como se fixe no 2013 para que seguiran funcionando as empresas no sector eh, en Galicia. Gracias. De nada. Solo unha cousa, unha pena que realmente que teñamos que esperar despois de ter un presidente galego que non sepa donde estaba Narón e ahora ter que esperar a un futurible, si casado ou si Narón no mapa, pero bueno. É unha oportunidade que se perdeu durante sete anos. Pasamos a votar a moción. Algún voto en contra? Dos. Algún abstención? Votos a favor? O resto. Pasamos a seguinte moción que presenta o Grupo Socialista do Conceito de Narón sobre a política do goberno galego en relación con o abandono do medio rural galego. Visto desta moción, a que se propón solicitar a Exulta de Galicia que impulse unha modificación do marco legal vicente en materia de caza e xestón de fauna, pasando a asumir directamente o goberno galego a responsabilidades que a continuación se enumeran elaborar un censo de población do xabaril en Galicia, determinar a densidade máxima de xabarís que pode haber en cada zona, con criterios científicos e técnicos obxectivos en función do nivel de danos causados aos cultivos, o risco de accidentes de tráfico e o risco de propagación de enfermedades de transmisión animal a cabana ganadeira, fixar as medidas de control da población de xabarís, Poñer en marcha novas medidas para o control dos danos na agricultura, pago das indenizacións por danos causados pola acción da fauna salvase no patrimonio de agricultores e gandeiros, tantos profesionais como a su tempo parcel e posta en marcha dun fondo de corresponsabilidade dotado economicamente de xeito suficiente para o pago de indenizacións de danos e de medidas preventivas. Visto o dictamen favorado maioría, co voto en contra do representante do Partido Popular, a abstención da portavoz do BNG, votos a favor dos membros de Tera Galega, PSDG, PSOE, na xunta de portavoces, se proponga plena aprobada o dictamen nestes termos. Santi. Ola, boas tardes. Eh, creo que todos somos coñecedores do problema que está xerando o xabarín desde fai anos, sobre todo, hacia os ganderos e hacia os agricultores, producindo unhas enormes perdas económicas e productivas moi importantes. Pero este problema tan grave que se empezou e que segue a sufrir no rural, Hoxe en día xa tamén se sufre nos núcleos urbanos. O que ven de facer a Xunta para intentar controlar estas poblacións é publicar unha resolución do 23 de setembro de 2019 da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se modifica a resolución do 15 de maio de 2019, na que se determinan as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os regímenes especiales por especies durante a tempada 2019-2020. Creemos que estas medidas son insuficientes. É sabido da superpoblación descontrolada do xabarín. E, por fin... Con esta publicación, a Xunta reconoce que realmente existe este problema de xabarín en Galicia. A xestión de saúde salvaxe depende directamente da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. Esta medida non soluciona o problema e, ademais, delega toda a responsabilidade e todo o traballo nos decor en as sociedades de caza. Unha medida que exixe unha gran responsabilidade hacia os cazadores, pero tamén pon en peligro a calquer persona que se atope disfrutando de calquer actividade no campo. Esta medida necesita un sistema de colaboración dos TECOR e das administracións para permitir a coexistencia da actividade agraria coa fauna cinexética e salvaxe, xa que actualmente todas as perdas son para o produtor agrario. A maiores dos danos aos gandeiros e agricultores, o xabarín pode ser unha vía de propagación da peste porcina africana, xa que os xabarís son potencialmente transmisores destas enfermedades, convertíndose nunha amenaza para o sector productivo da carne de porco, un sector moi importante en Galicia. Tamén cabe destacar os danos que producen tanto en propiedades privadas como en bens públicos, axardinamentos e zonas deportivas, ben o sabemos casi a diario o que ocorre no Parque Freixero. E incluso problemas de seguridade viária, aquí moi coñecidos tanto na Estrada de Cedeira como na Estrada de Castela ou mesmo aquí, diante deste mismo Concello. E o máis importante é o peligro que supón para todas as personas que se poden atopar en casos de ser atacados con resultados e consecuencias imprevisibles como xa sucedeu noutras cidades galegas. Esta realidade non foi acompasada de medidas proporcionais e eficaces de control que permitan unha convivencia equilibrada e sostible desta especie animal con outras especies e coas actividades económicas, sociais e medioambientais, do noso contorno, polo que se fai necesario elaborar un plan de xestión do Xabarín. E a competencia nesta materia pertenece a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. En definitiva, hai que ser consciente de que tanto no rural como no urbano é necesario un cambio que regularice a, po a población desta especie o seu hábitat e que frene os efectos negativos cos que convivimos a diario. Por iso é importante o que se salienta na, na moción. Creación dun censo de poboación, determinar a densidad máxima en cada zona, fixear medidas para o seu control e garantir seguridade para as personas. Moitas gracias. alguna outra intervención? Xermán. Ah, perdón, pe diche. Eu agradecería de verdade que que levantéi, vale, que pero que me queira que no... que poñer a falar no, despois, sei, no, no, me... a nosa representación. Que avísame, non hai problema. <ríe> eh, ben, eh nós agora si sí imos votar a favor, si sí caen matices que xa expliquei a a David no seu momento, non, no, que creo que si sí que si sí que hai que modificar, pero eh, si sí que estamos eh, de acordo coa coa liña, coa intención desta de, de moción parte eh, que presenta O Grupo Socialista hai que ter en conta que o Xabarín é un problema en si sí mesmo, non? En todo o país, e por eso que nos levamos ao Parlamento, mitas das cousas que aparecen aí eh, apareceron eh, nunhas, nunhas enmendas que foron rechaza rechazadas polo Partido Popular e que presentou o deputado Mini Rivas xunto coas do Cerbo que agora tamén eh, está sendo un problema Monfero, hai pouco tamén, un problema eh, para os gandeiros e labregos porque andan as faxas anchas, o Lobo, etc. E hai que tomar medidas eh, con criterios científicos e aquí tamén é algo que recolledes entonces nos por esa banda sí si que, si que estamos a favor e, e que teñamos en conta de que, de que cando decía que, que afecta todo o país e porque temos, é verdad, un, un rural que esmorece e os eucalitos están sustituindo a actividade agraria porque non hai persoas non é en contra das, das persoas que opoñen ou, ou que reciben os recursos pero se implica que cada vez máis os animais salvases acheguen antes a A, as poboacións que teñamos os problemas que temos, hai que mirar isto con criterios científicos e si sí que creemos que é importante que aí non se recolle na moción e que se fagan un, un plan comarcal eh, para a densidade de poboación, etc, etc que está claro que hai certas cousas que como Concello, só como Concello non, non seremos capaces de facer eficientemente pero para iso non está man comunidade que, que o galla tuverá máis funcionalidade moitas veces Germán Ola Bueno, somos conhecedores do, do gran daño que está facendo Xavaril en Galicia e en outras comunidades autónomas e a realidade é que o goberno galego creo que tamén está de acordo nese que está vendo, porque además de feito acaban de, de implantar novas medidas por iso creo que esta moción <coughs> ven un pouco tarde ya se viñera dous outros meses antes pois igual tiñamos que votarla a favor o xena podemos votar a favor porque isto prácticamente que está despidindo o goberno galego está eh, empezando a facer parte desas medidas ou todas as medidas Primeira das medidas que vai a tomar é facer o censo que pide o Xavaril, especialmente coordinado desde o Goberno Central e as comunidades autónomas para sacar un censo de todo eso e ver eh, que, que utilidades se pode sacar de iso e ver cantos, canta población hai realmente de Xavaril. E despois o incremento da caza, que se fixo, creo que foi de acordo ca, ca, Soce, ca Federación Galega de Caza, de caza incrementou os plazos e se sigue dando... Eh, ocios a que poida ampliarse esas, esas batidas de feito, ahora mismo, incluso de reciente pois pues, que, que calquer veciño pode salir a cazar o xabaril ¿no? entón, bueno, pues, é algo que, que, son, que se implanta que se acaba de implantar e que vamos a esperar a ver se si funciona ou non funciona si sí, é certo que, que hai épocas do ano que son máis eh, máis difíciles e máis, máis complicadas onde suele ocurrir que facer máis daño ao xabaril pero tamén A xunta e que ten previsto nas compensacións económicas e que se incrementaron durante estes últimos anos. Bueno, nos eh, entendemos que, que, bueno, que, que hai que seguir traballando e que hai que seguir vendo que ocio se poden eh, facer para controlar. esta ben, e recibimos, escoitamos a todo aquel que queira aportar para que isto millore se poida eh, corregir, pero tamén é certo, e non vos podes olvidar, que hai dous tres meses, no mes de xullo, te dixemos unha moción a pleno, donde pedíamos para as eh, empresas de sector primario, que está no rural, que pedides aquí, falades de que o rural está abandonado, e que hai que dinamizalo, donde pedíamos unha bonificación na ordenanza de hasta un 95% no, no impuesto do IBI. Bueno, pues, temos que recordar que eso tamén sería axudería que se implantara máis empresas no rural, e, polo tanto, podría ser que, que se tamén gobera máis control iso tamén o quero facer recolvar Algo outra intervención? Santiago Bueno, eh, agradezo xe que o reconoza eh, non se trata de incremento de caza tratase de ter un control eh, tratase dunhas medidas que actualmente non se están dando o problema do xabalín non é da hora houbo moitísimo tempo hasta, hasta ahora que eh, o PP estuvo gobernando en na Xunta de Galicia e desde a Xunta de Galicia non se fixa nada o único que se fixa son coidos sordos e incluso eh, os, os concellos que desde aquí somos meros tramitadores moitas veces ou comunicadores de das problemáticas que estamos tendo pois non se han aportado solucións ningunas e incluso as solucións que sí que se aportaban desde os concellos en colaboracións cos TECORP Eh, limitáronse a guardar silencio e non dar resposta e eh, sempre o xa é niso eh? vamos a ver eh, non é da hora eu creo que realmente a población está aumentando últimamente e que se está demostrando que nos últimos anos é que ando vai o máis porque está aumentada a población de Xabaril e creo que se está intentando facer eh, forma de controlar. Pero mi que me gustaría e me queuste me dera unha opción como so se pode controlar se non se caza. Porque este sabe que unha maixa varil pode traer 13 ou 14 fillos. E se deixamos seguir criando, entonces hai que buscar unha solución. E non vamos ter unha finca nin un campo para podelos estelos encerrados. Posicamente non podemos, que non temos as capacidades nin temos eso. Entonces, creo que a caza é unha parte importante, que aí hai que facer algo máis. Pode ser que vostede teña razón, que que facer algo máis pero, desde logo, isa é unha das partes que hai que facer e, desde logo, a Xunta está intentando está intentando eh, pois buscarlle alternativas e a ver se ao final se consigue unha solución non é fácil, pero, desde logo, está intentando como dixen antes, agradecemos propostas agradecemos que se, pois, se estía preocupado por isto, como nós estamos e a ver se entre todos somos capaces a que se solucione a problemática que temos deixado aí, en Galicia e en outras comunidades autónomas non só en Galicia Olaia Dicir que que coa caza eh, xa ranxa eh, o, o que acaba de dicir o señor Castrillón é como para dicir que acabar cos, para acabar cos incendios hai que cortar as árbores todas. Hai que ter cuidado e eh, estudiar e saber. Hai xente eh, que traballa con criterios científicos e conhecer eh, a especie. Dicen que non aumentou eh, durante este período pero hai que tamén conhecer como Como, como, como se constituen as manadas eh, de xabaríns e como, como se traballan e logo decir que se defende o rural ome, acaban de ter un presidente que se paseou por Celanova para decir que o rural vai mellor que nunca nunha comarca que en 20 anos perdeu 50% da súa poboción pero bueno, claro, eso que dio eh, o Partido Popular que o mundo é maravilloso cando todo se derrumba Algo outra intervención? Sólo unha cousa que decían desto que últimamente, é dicir, nosotros dentro do Concello de Narón intentamos, como ben decía Santi, fixemos unhas propostas que solicitamos a Xunta que nos autorizasen en coordinación con Tecor despois de un ano, ainda non temos resposta. Pasamos a votar moción moción. Eh, algún voto en contra? Cinco. Algún abstención? Votos a favor? O resto. Pasamos ao seguinte, actividades de control do Pleno, eh, mocións urxentes. Con respecto a isto, temos eh, dúas mocións. A primeira, por orden de presentación, eh, moción para solicitar, eh, de Terra Galega a PSOE para solicitar a incorporación de investimentos en nos orzamentos 2020 da Xunta de Galicia. Si sí, hai un... Bueno, maiores, logo hai un erro na propia moción que insta a Xunta nos acordos, e eh, o ano de 2019, Entendamos que estamos falando Bueno, entendemos si non entendemos Corruixo agora mesmo do ano 2020 Sobre a ausencia Establecemos unha rolda de intervención Se alguén quer facer alguna intervención Pasamos entón a votar a ausencia Algún voto en contra Si, sí, quero dicir, solo para incorporar No orden do día, logo falamos sobre a moción sí. eh, Algún voto en contra Algún abstención Votos a favor? Estamos falando para incorporarla en orden do día. Uh -huh. Queda incorporada en orden do día, ora, sobre a moción. Sí, por favor. La moción a moción propósito da Xunta Galicia incluir no seu proxeto de orzamentos para ano 2020 coa corrección aos seguintes investimentos un centro integral de atención ás persoas maiores, un plan de inversións en melloras nos centros de ensino público en Arón, un centro integrado de formación profesional no que se impartan ás familias profesionais que non estén a ofertar noutros centros da comarca, que facilitaría a inserción laboral da nosa mocidade nas empresas dos polígonos industriais, renovación beira-rúas, estrada de Cedeira, dando solución aos problemas de paso a accesibilidad en diversos puntos do Treito Cabrán e do primeiro quilómetro, por ambas veiras desta estrada un plan de inversións para mantemento e reparación das vías públicas titularidade da Xunta de Galicia que discorren polo noso Concello e un novo centro de educación infantil e primaria na zona do Alto Algo intervención? David eh, Bueno, eh, queríamos a eh, posibilidad de deixar constancia en acta de dotar das máximas especialidades posibles a, ao novo centro de saúde destacando a psicología Eh, para poder ter consulta no novo centro de saúde claro. se incorpora, faz unha emenda que se incorpora a ese punto uh -huh. Ola. Olaia. Eh, Ben, eh, si sí, nos creemos que se ten que incorporar a psicología clínica eh, maior eh, unha persoa, polo menos médica máis enfermeira uh -huh. e eh, eh, tamén eh, administrativo Eh, sin que eso implique eh, pechar non os centros de saúde do Vale Pedroso, porque ás veces a Xunta fai así en noutros concellos de, si, poñemos unha persoa máis e resulta que ao final están pechando consultorios eh, por outro lado. Eh, consideramos que é importante que se presentara esta moción, creo que é responsabilidade, non, do concello, neste caso, eh, presentar unha moción e facer presión nunas eh, nuns orzamentos que foron presentados primeiros medios de comunicación cos propios grupos parlamentares no Parlamento Galego para logo debatir o xe anuncia que que Nacionalista Galego vai facer enmendas no Parlamento Galego para que se inclua Narón, aí, aí sí que aparece non que, que casi non se conta con Narón, a verdade é que non hai unha partida específica en ningún punto dos orzamentos que presenta a Xunta de Galiza e o Partido Popular eh, sobre Narón que somos a, a octava cidade deste país, eso creo que, que en sí mesmo é grave e creo que son os orzamentos que se presentaron ás presas e eh, pola vía urxente porque había agora unha selección se, para poder falar de determinadas cousas. Eh, tamén sí que consider nos ordenamos que cando se pide o centro de maiores que ten que incluirse a palabra público non é o mesmo, non? Unha xestión pública con a xestión eh, privada si que pensamos que, que ademais de pedir esa escola infantil a maiores, como xa pedimos nós levamos vamos pedindo eh, durante anos no Parlamento Galego, cando se presentan os orzamentos si que sería eh, bo que as escolas eh, infantis municipais pasaran as, a redes de escolas públicas da Xunta da xunta de Galiza mantendo os postos de traballo e eh, tamén melhorando eh, as condicionaciones laborais eh, que teñen eh, a día de hoxe, e que logo esa partida o Concello pudiera destinar a, a outros usos que tamén fan eh, moita falta, porque é verdade que aquí a Xunta ten unha deixa de defuncións con respecto as escolas infantiles. entonces ben, eh, nos, eh, se incluído iso de concentro eh, de maior eh, sexa pública, e o que acabo de decir, e se as teremos, pero de todas maneiras e que nos teria eh, gustado que neste caso houbera incluso unha declaración de institucional e como non se vai dar o caso, entendo, porque o Partido Popular é que non a goberna ahora a Xunta de Galiza, sí que creo que que o galla houverá maior participación eh, nesta moción, pero bueno, que creo que o que ten que facer o concello Deixaos que igual votan a favor. No, no. Solo unha cousa, eh, sí que a idea era un centro integral de atención ás persoas maiores público, recollemos eso sí que o incorporamos eh, David, non moción. Sí? Vale. Eh, máis intervencións Germán bueno, pois pues, visto que había un error porque xa, que xa lo comentou a señora alcaldesa queremos de todas formas que esta moción chega un pouco tarde porque os orzamentos da xunta están aprobados creo que isto además, se pensamos no ano 2021 pois pues está ben está empezando a 2021, creo que sí, bola. está ben creo que temos que ponernos a traballar, empezar a ver proxectos e facer cousas para que a xunta faiga as inversións desa que queremos pero lógicamente, eu creo que se si queremos unha inversión da xunta en Arón, non podemos traer unha moción ao pleno no mes de octubro para cando os orzamentos da xunta están aprobados iso a primeiro punto do orno do día e despois eh, sobre este asunto está ben, e eu estou de acordo que se pidan... Eh, fondos á xunta e outras administracións para Narón, para iso estamos aquí intentando que mellore Narón, pero tamén é certo é certo que o que impide esas axudas, esa administración que dice te tamén ten a súa responsabilidade de que despois que esas axudas que se executen. Aquí temos o tema da senda do Val, que era máis de 800 mil euros, que non se puide executar porque o ayuntamiento non foi capaz de ter o consenso dos veciños. Eu que son unha responsabilidade tamén de quem se pide esa ajuda, non? E se falamos das axudas eh, da axuda no fogar que tamén hai unha inversión da xunta que manda dinheiro todos os meses ao Concello de Narón, tamén vemos que estamos perdendo todos os meses máis de mil horas que levamos un acumulado de 20 mil horas polo tanto tamén aí temos responsabilidades e eu a pesar do que, que está despensando pero iso é realidade iso están aí os números e tamén é certo que vostede non pideu non pedir un obra de emprego dual nin de xovinil que seguro que narón Arón, por a cantidad de parados que te tendría esa, esa subvención entón eh, non podemos disparar sin saber a donde desde logo temos que pedir, pero está claro que se queremos pedir, tenemos que facer un proxecto e chamar a porta que temos que chamar e elevar ese proxecto documentado eso, eso sí e despois usted fala dun colexión no alto E me parece estupendo, pero usted está disposta a que se faiga un estudio eh, de... novo de, de Narón sobre, sobre ensino. E teñen a parcela xa disponible para acceder á xunta para facer ese, ese colexo. Teñen a parcela disponible para atención a persoas maiores de público. Creo que esas son cousas que temos que telas claras. Se queremos ir á xunta é dicir que fai con inversión deste tipo ao Narón. Porque, lóxicamente, tenemos que aportar os terreos, que xo é así como o suele facer. E despois, no tema de Narón, sí si que a xunta inverteu o Narón diñeiro Pois aproximadamente no 2008, máis de 12 millóns de euros. Máis de 12 millóns de euros e nos 2019 pois van a rondar a rondar nesa, nesa, nese entorno. Cantos? Dixe, perdón, que non escoitei. E tamén de... que, tedes, temos que ter claro temos que ter claro que hai un aumento este ano na, no fondo de, para as administracións locales, desde, desde a administración autonómica dun 6,6% máis de aumento. E no tema social, no tema social, tamén a Xunta está ampliando bastante. E despois temos algo moi importante, que rebaixa un poste de transmisións patrimoniais para a compra de vivenda no rural, que estábamos falando antes. E tamén se rebaixa o IRPF. E queda eh, exentas a, a tributación de todas as herdanzas de ata un millón de euros, é dicir, o 99% dos galegos, quedan eh, en sucesión de herdenza de un familiar directo, quedan exentas. Ese é un millón. De pais pa fillos e fillos pa pais. Que é unha importante, non? Pois, creo que isto está, está clarísimo. E hai unha unificación do 15% en actuacións de vivendas para a mellora de energética, que todo isto se pode invertir en Arón. Non é exclusivo de outros concellos, é, é, é xeral. E se fai un gasto social de máis de 7.400 millóns che narou o ano pasado solo de lei de dependencia en recibeu máis dun millón de euros. E este ano, se si realmente se utilizan todas as horas que chegan, se vai recibir máis tamén máis dun millón de euros. Canto e e repito, e repito, se si queren proxectos deste tipo, pois hai que facer eh, un planteamento serio e levar a cada consellería o o correspondiente. Eh Davis acaba de pedir. Bueno, eh polo que dixo, que me apunta, perdoa, eh, ¿Eh? o señor secretario, eh, Guillermo non interveu hasta agora, deixámos de a Guillermo e logo Davis. A min hai cousas, en primer lugar, boa tardes a todo o mundo. Hai cousas en este concello que a veces penso se si teño demencia senil se si xa vou tan bello e que non mentero me parece de verdade ridículo o que está dicindo o portavoz do Partido Popular en primer lugar que a medida que se aprobaron os orzamentos da xunta é mentira se aprobou o día 17 o que foi o proxecto de orzamento entonces está mentindo e yo non veño escoitar aquí mentiras, en segundo lugar cando ele dice que vai en Madrid fixo na mención anterior de que Madrid nos iba a dar moitos cartos, Madrid nunca nos deu un patacón pero a xunta menos A xunto que invirtou Naron nos últimos anos é o centro de saúde. nada máis. E llevo a decir outra cousa máis, e xa está máis que maniatado e mareado o tema do Val. O tema do Val é responsabilidade da xunta de Galicia, única e exclusivamente. Unha obra que foi dela, que impuxo ela e que non chegou a poñer a suficiente gallardía política para facerlo por culpa de que os veciños e lle votaron en contra. O único que fixo, concello de Nanón, e a ver se si se entera porque daquela vostede estaba de concelleiro ou estaba de alcalde en Cabañas, non se imprimido estudo de alcalde, despois de Concelleiro, foi que co Concello de Narón collou a BAC, o coro, pol, os torno polos cornos, para decirle que quería mediar e que quería que se fixera a senda. E a Xunta, na primeira vez que foi ali, e os veciños se votaron en contra, anulou o que foi a senda de Oval. E segun, e outra, pois que eu quero dicir, nos outros, cando lle estamos ofrecendo a Xunta e estamos pedindo a Xunta para un colexo, non se preocupe que si é verdad que temos o terreo para o colexo. Távis. Por, bueno, eh, já ou menos eh... Espera, David, ya, que ah. e, nada, que eu iba a dicir o que o que dixe agora Guillermo, están eh os orzamentos están en periodos de alegacións van sem mandar, o Parlamento Galego é eh, o sitio onde estamos representados os galegos e galegas, e eh, tres das catro forzas políticas que estamos aquí estamos no Parlamento Galego e eh, faremos as nosas propias enendas Estou segura que o Partido Socialista vai facer, nos imos a facer eh, e imos ter eh, reclamacións para Narón eh, como sempre fixemos e algunhas veces incluso exitosas despois non da, da presión, incluso estando o Partido Popular. Nos ademais sí si que incluía unha cousa é, eh, eh, se de acordo que incluir as, as, as escolas municipais agora infantis nas escolas públicas da rede infantil eh, das redes da Galinha azul eh, e doutra das cousas que, que nos incluiremos e que levaremos tamén ao Parlamento Galego David eh, Bueno, na, na liña que, que decía Guillermo é mentira o proxecto sea, o proxecto o, o é un proxecto de presupuestos ainda non está De, non é definitivo, hai a posibilidad de emendas A non ser que eh, vostedes xa falara co, co seu co seu presidente e xa teñan claro que non van a aceptar nada de, de Narón e que xa se, se xan rechazadas sen lela, sen diálogo nin, nin consenso non? como últimamente parece que, que é como funciona o partido vosso Eh, decir o tema o mismo que decía Guillermo da senda do Val Se propuxo ao PP veu con ela E botona para trás o sea, Terá que solucionar el tamén no? Terá algo que dicir o PP tamén sobre a senda do Val eh, Por último, dicirlle que Se tanto pensa en Arón pues, eh, Traballe para ele no? Hai unhas demandas eh, Consiga que, que estas emendas vayan para diante é que é que prospere Narón, ¿no? Que é o que queremos todos os veciños e todos os políticos aquí do do concello, ¿no? Entonces, bueno, eh pídolle que vota a favor da, das emendas estas. Moitas gracias. Alguma intervención? Marcos. Buenas tardes, muchas gracias por. Bueno, yo intervengo porque eh, Yo estaba en este pleno, ya llevo aquí unos años, y tengo memoria. Y entonces, cuando escucho algunas cosas, pues yo creo que no me queda otra que intervenir. Porque podemos opinar distinto sobre una cuestión, pero no se puede engañar a la gente. El tema de la senda del Val. El tema de la senda del Val, yo creo que no va a ser necesario que volvamos aquí a hablar otra vez de la senda del Val. Yo creo que ya está todo dicho. Uh -huh. Se perdió una inversión que era muy importante, que el asunto ya tenía allí el dinero, porque el ayuntamiento no fue capaz de gestionar la senda con los vecinos. No hay más. Pueden ustedes darle la vuelta que quieran. Pero a estas alturas, eh, la Junta de Galicia lo más fácil hubiera sido ejecutar eh, una senda, cuando ya tenía los es que terrenos claro. comprados, ya tenía el proyecto, solamente le faltaba ejecutarlo. Y ese rechazo de los vecinos, que por cierto, ustedes no se acuerdan, pero los vecinos los, los culparon a ustedes, no a la Junta de Galicia. Está bien decir que la Junta no interviene nada y que no hizo nada y que no le dio un patacón, como dice el señor Rojo. Pero el año pasado, y lo dice sí sin ponerse colorado, el año pasado el año pasado no metió la Junta de Galicia 800.000 euros de reforma en el colegio del FEAL. Usted me puede decir, oye, hay una parte que vino de subvención de Europa. Bueno, hay una parte que vino de subvención de Europa y lo pudo haber metido en otro colegio también de Galicia. También es verdad. Pero, aun así, la Junta de Galicia metió con fondos propios una parte muy importante de esa obra. Más de 800.000 euros. O podríamos hablar también de casi 200.000 euros que hubo de reforma en el polígono eh, del Pozo. O ustedes ya no se acuerdan. Porque para ustedes ir a dar por allí paseo y salir en la foto, bien que apuraron. Pero ahora después para decir que la Junta no le da un patacón, no, no usted no estaba. Pero estaba, por ejemplo, la señora alcaldesa o estaba el señor Pablo Mauriz. Entonces, oiga, país país hacer la foto con el dinero que ponen otras administraciones está bien, pero oiga, digan ustedes la verdad, no pueden decir eso. Y solamente voy a hacer un apunte porque yo también tengo memoria, llevo aquí muchos años con este tipo de emociones y, por ejemplo, con el Colegio del Alto. El Colegio del Alto ustedes lo estuvieron pidiendo una serie de años y por algún motivo ustedes el año pasado no lo pidieron, ya no lo consideraron importante. Y ahora este año lo vuelven a pedir. Oiga, Yo se lo decía aquí el señor Castellón. Ahora, ustedes tienen un estudio eh, que justifique la necesidad de otro colegio. Ustedes tienen la evolución de los niños. ¿Y por qué el año pasado, si ustedes lo consideraban importante, no lo pidieron? Porque ustedes presentaron esta misma moción y le añadieron ese punto. Que el año, que el año anterior sí lo habían presentado. Y el año pasado, por algún motivo, que ustedes nos explicarán, lo borraron. No lo consideraban importante. Y ahora este año, sí. Esto no es serio. Un año sí, un año no. Un año sí, un año no. Esto no es serio. ¿Hace falta un colegio o no hace falta un colegio? ¿Tienen ustedes la parcela o no tienen la parcela? ¿Tienen ustedes de estudio ou no tienen el estudio, porque si lo tienen ustedes y lo tienen guardado en un cajón e los que estamos na la oposición no lo tenemos, es como si no tuviéramos nada. Y si logo, la Xunta no se lo mandan, es como si no tuviéramos nada. Entonces, a ver, está bien pedir cosas, pero hai que hacerlo con un poco de seriedad y sobre todo, porque podemos opinar distinto sobre muchas cosas, diciendo la verdad, ¿eh? Tendo que, bueno. A ver, Pablo, un minuto. Medio minuto ou seja, primeiro a senda do Val, por aclarar simplemente cando o concello non se, se mete no medio, é para non perder a inversión porque pateamos coa xente do AXI cos veciños do Val, para que non se perdere a inversión única exclusivamente o colexo do Feal 80% eran fondos públicos europeos, eu, eu, europeos. e o Colexio do Feal é un colexo público pero hai máis colexos eh, en Narón eh? onde ten que vostede ver como están os nosos fillos. Os nosos fichos. E terceiro, simplemente para rematar, o do Rio do Pozo é unha convocatoria pública. Que pasa? Nunca quen Alon participe. Non, sí, sí, perdón. O Rio do Pozo é unha convocatoria pública para todos os paques empresariais de Galicia, incluído o de Alon. Está suficientemente debatido. A mí agradece, a verdad, agradezco moito a intervención do señor López Balado, porque recoñece que esta moción eh, que hoxe moción, íntegramente, tal cual, con colexo sin colexo, era coñecedora xunta de Galicia, Grazas por este aprecio, porque o señor Germán creo que nos sabía, era coñecedor do que pedimos, porque levamos anos solicitando. Entón, se si realmente tivesen interés, falado con e falado persoalmente con conselleiros e conselleiras sobre esta situación, se si tivesen interés e eran coñecedores, como vostede di que non eran, que o saben, o recoñeceu aí o señor López Balado, que o pudesen incluir no orzamento. E sobre a senda do Val, é dicir, un proxecto que non pediu o Concello de Narón, que o Concello de Narón pediu outro. Un proxecto que nos trasxeron feito, ao cual nosotros alegamos e non nos tiveron en contas as alegacións, como compre, algúnas si sí, e outras non, co cual non é un proxecto patado como vostedes dín. Dito isto, somos meros espectadores se a queren levar a cabo os que teñen o diñeiro, o que pase, por favor, a titularidade da estrada e todo o que a e que a a cabo. E co respecto ao centro de educación infantil primario de Alto, é dicir Eh, a consellera sabe que esa necesidade, e como ben sabedes, eh, está aí o exemplo do centro de saúde, millón e pico de euros, os terreos e a urbanización. Estamos dispostos a colaborar, pero que fagan eh, algo. É decir, isto, como ben decía, levamos anos presentando a mesma emoción. É moi triste que non teñan en conta ningunha destas... Ninguna destas ninguna destas solicitudes. Que máis dará? É dicir, que prioricemos en cinco porque xa decimos, hai anos que decimos, bueno, só vamos a pedir cinco, a ver se si nos dan tres. Ninguna. É dicir, ahora máis completa. Entón, isto non é unha feira, realmente. Isto é unha moción seria. Saben e son coñecedores cales son as necesidades do Concello de Narón porque ellas puxemos por activa e por pasiva, se si queren e teñen vontade É dicir, non esperen o señor Casado. O señor Feijó, que sepa onde está Narón e se non, enseñenlle vostedes, recordanlle, para que teñan en conta esta moción. Pasamos a votar a proposta. Non, non hai alusión, xa está debatida a moción. Non, non hai alusións. Sí. Hai... Eu, que... este... eu, eu, eu presido este, cosas este no pleno, por favor. No eu pleno. Son cousas que non son realidade. Estou dicindo cousas que Por favor, non estou dicindo que non son Eu presido real. este pleno. Vostede, se si en algún momento Dios non o queira, preside fáa como queira. É dicir, tivo tempo suficiente para presentar a súa moción ao sur, sú... aos seus as súas intervencións. Agora é a miña, deixame falar que por algo o polo de Narón e os do Val incluídos decidiron quen gobernara Quén goberna este Concello? Pasamos a votar a moción. Algún voto en contra? Algún abstención? Sete. Votos a favor? O resto. Pasamos a seguinte. Moción, apoio a Jesús López, perdón, Jesús Anxo López Pintos. Se si non presenta, se si non está nesta moción... ...pertenecemos... ...abandona... Ah, ...perdón. Sí, sí. En primer lugar, debemos de recordar a separación de poderes do Estado al que preten... <coughs> pertenecemos, por suposto, tra congreso e independencia do poder judicial, apoyando así os principios fundamentales de imparcialidade e justicia. A independencia judicial é a base dun Estado de direito e dun proceso penal garantista onde non hai outra dependencia que a do imperio da lei. Entendemos que la presente moción hace un planteamento que al menos deja dudas sobre la presunta ilegalidad por ello no vamos a participar en ella nosotros nos salimos de, nos retiramos del pleno y les agradecemos cuando pase ese punto que nos avisen que volvemos a entrar pasamos una moción apoyo a jesússáncho y Llópez pinto sobre a... bueno esperamos a que salga. Establecemos un robo de intervención sobre a ausencia. O... Sobre a ausencia. Eh, se si vale. non pasamos a votar. Vale. Eh, algún voto en contra? alguna abstención? Sobre a ausencia. ausencia. Para incorporarla ou non, no orden do día. Algún voto en contra? alguna abstención? Votos a favor? Queda incorporada no orden do día. ahora sobre a moción. Sobre a moción en a que se propon que o Concello non só lo queramos ar a súa solidaridade con o compañero Pinto, sino demandar a súa absolución, chamando a participar en todos aqueles actos que se convoquen con tal fin, así como dirixéndose a todos aqueles organismos que se xa necesarios para cada dita absolución. Fago costar o que xa dixe na xunta de portavoces, considero que hai términos gruesos no contidos da moción, e hai cuestións que probablemente rocen nos límites de la máis estricta legalidade respecto a poder judicial. Algúna intervención? Hola, sí. Eh, bueno, retiramos eh de feito a, a parte que nos dixo non o secretario eh moción que, que poderia dar equívocos e algunha parte máis que, que poida darse non, non temos nin, ningún problema nos o que fixemos foi o ver que non había unha declaración que non se iba a dar a posibilidad de unha declaración institucional presentar esta moción eh, por responsabilidade tamén non e collimos unha moción que, que o sindicato é eh, maioritario neste país e número de delegados a CIGA, e eh, nos dixo que presentaramos e nos por responsabilidade o facemos por apoio a pintos eh, e por seiza máis tamén tamén por consonancia ao movimento sindical deste país. Houve agora unha movilización onde os tres sindicatos mayoritarios secundaron en, en apoio a este ex e consideramos que é importante que un veciño de Narón eh, que este Concello que o presente. Eh, resulta gracioso, tería-me gustado que os tamén, se supón que a porta pechada eh, non se pode falar coa xente, ben, é algo que o Partido Popular está claro que, que non sabe, porque nintan se queira sabe que van a debatir os orzamentos, pero un partido que rompe discos duros a martillazos da súa sede para que non teñan en conta a poder judicial que agora fale eh, nese extermo, secando menos Eh, gracioso. nos gracioso. nós que sí que somos a, a única organización política con representación do Parlamento Galego no, e eh, eh, esperemos que dentro do Estado que nunca, nunca eh, tivo a unha persoa condenada eh, por estas cousas, nas que sí que está condenado o Partido Popular, pero, vaya, eh, voume centrar no que tal. Isto é simplemente un apoio a, a Pintos e, por extensión, ao sindicalismo galego e eh, Que, que, non, que teñen outra cousa máis que que loitar e defender a clase de traballadora deste país e que tanta necesidade precisa que se defenda. Ás veces pasan eh, cousas Eh, que non se debería andar e creemos que había, eh, que había da judicialización en procesos democráticos, nunca é había correcta, senón que había ten que ser a do diálogo, a descoitar e a avanzar para que todos e todas teñamos os mesmos dereitos que parece que a día de hoxe non se dá. E por iso nos pedimos que que se apoie esta moción xa digo que se retirou unha parte que, que o secretario se nos dixo na, na xunta de portavoces e logo hai outra que se fala eh, dunha opinión e eh, Eh, do, eh, do compañero Pintos, pero eh, simplemente a súa opinión, entón, consideramos que, que sí que se podría aprobar, igual que se participou na movilización de apoio, cargos institucionais que están aquí, o alcalde eh, do Partido Socialista en Ferrol, que é verdad que hoxe non a presentan, porque hai un testigo que que Rei Varela, pero que tiñan presentada, pero para non entorpecer o proceso xudicial porque nesa, nese concello sí si que hai unha persoa que vai ser testigo no xuízo, pero ata daquela tanto PSOE como o BNG como Ferrol en común eh, estaban de acordo en presentala. Ahora Pide palabra señor secretario. Un no, yo no tengo competencia en impampodar una moción ni para decir lo que hay que retirar lo que no. Hablé a modo exemplificativo de una cuestión, se mantienen otras. Por ejemplo, decir que hubo asientes que contemplaron los feitos que no impidieron ni denunciaron, está diciendo que vieron unas torturas, que obviamente esto roza la, la irregularidad más absoluta a probarlo. Pero yo no estoy aquí para podar una moción de carácter político yo los asuntos que vienen tratados por los funcionarios respondo de ellos, del otro responden ustedes exclusivamente pero no pongan tampoco la, la, la carga sobre el secretario decir, bueno, ya retiramos lo que dijo el secretario. el secretario no dice que hay que retirar nada el secretario advierte que los términos de esto realmente rozan rozan lo que es una afirmación de que se produjeron unas torturas cuando no hay una sentencia que si se lo acredita con todo respeto, tanto para la persona enjuiciada como para el resto entonces, yo hice una mención concreta a lo que me parecía los términos más gruesos de esa moción, pero continúa habiendo términos gruesos. Ahora no me compete a mí hacer una poda de lo que es esta moción. Por lo tanto, pido que se me deje al margen de cualquier cuestión política. David. Bueno, eh, despois da de xuita de portavoces eh, eh vendo a redacción da moción que se fixo finalmente Entendemos que non queda clara a separación de poderes que ten que ver no Estado, eh, ante posibles consecuencias jurídicas que se poderán dar, como se aconteceu en alguna Un, ocasión, hai uns anos aquí neste Concello, eh, o voto do Grupo Socialista vai ser a abstención. Eh, queremos que quede constancia que nin os conselheiros nin, nin a concelleira deste grupo desexamos o señor Pintos eh, que teña que entrar na cadea. Eh, eu personalmente tamén é unha das cousas que penso é que non poido te insestarme. Guillermo. Bueno, eh, esta moción que me está presentando ora os compañeiros do BNG vendada porque anteriormente eh, a semana pasada, primeiros da semana pasada, primeiros desta no primeiros da semana pasada, o, no, no, eh, o compañeiro secretario xeral da Ciga me chamou para decirme que se iba presentaba o alcalde se iba presentar a unha moción en apoio a Pintos e que quería que esa moción fora declarada e que fora por declaración institucional. Unha vez contactado con partidos políticos de varias xente para espoñer a se si esta moción iba a ser aprobada como declaración institucional, hubo partidos e hubo xente que tiña dúbidas e que non a quiso presentar. Entón, non, eu xamei ao compañeiro Manel e dixen, oi, isto non pode salir como declaración institucional se si time pos que creen que sea declaración institucional e non vai a sair non me parece lóxico traela pola sinxela razón de que non vai a sair entonces non é declaración institucional e nos non a vamos a presentar partidariamente Bueno, despois nos vemos en que o BNG a presenta e nos tamén tenemos que decir que non temos nada en contra do señor Pintos nin en contra de De o traballo que realizou en sú posado como sindicalista. Tampouco me vou a poñer moito nos actos que sucederon ese día, xa que eu tamén non son testigo, pero si sí estuve en presente e sei como se pasou ali, pero en vista da situación que se está a dar, Terra Galega se vai a estar en esta votación. Algúna outra intervención? Olaia. Eh, ben, eh, en ningún momento non quixen eh, que, que os secretarios se sentío aludidos simplemente dixen porque igual que agradeciéndose un momento, non? A detal, igual que eh, pedimos dende aquí, e sabemos que non se do caso, que se había que modificar ou quitar algo para apoyar unha persoa que pode ir á cadea por defender os traballadores, que se fixera. Se habéis que non hai esa intención, realmente dame moita pena. Algún outra intervención? Pasamos entón a votar a moción. Algún voto en contra? Algún abstención? Votos a favor? Queda aprobada a moción. Pasamos ao seguinte... Bueno, por favor, se si alguén os avisa. Grazas. Pasamos ao seguinte punto, eh, número 22, actividades do control do pleno, de acción de contas, resolucións e órganos de goberno. Eh, Tenen na do bueno, no, no documentación do pleno esas resolucións, pero tamén as teñen a súa disposición eh, na quinta planta. Pasamos ao seguinte punto, actividades do control do pleno, rogos e preguntas. Non sei se teñen algún robo, alguna pregunta. Germán. que viven no camiño de Fonte de Neixo solicitan a instalación de alumbrado público en dito camiño e Segunda pregunta como están os pregos de da contratación de energía eléctrica do Concello de Narón E outra terceira pregunta Tenen a parcela para o centro escolar que piden no alto a disposición ao Concello Algún intervención? Algún outro robo? Tengo, robo, tengo un robo. Ah, Na estrada de Cedeira no marxen dereito, á altura do antigo restaurante Pote, hai unha zona de Beira Rúa que necesita arranxo urgente por falta de accesibilidad. Queda xunta a carretera. Algún outro robo? Queda xunta a carreter. Creo que eran, eh, este era un robo que, que, de verdade, que a estrada é da, da Xunta de Galicia, que se queren facer accesibilidade, xa o pedimos por activa e por pasiva, e incluso, bueno, vai incluída, creo que na moción esta, que afagan, de verdade, estamos encantados de que afagan. Fixeron as melloras de accesibilidade, que en vida son, pero tiveron oportunidade de arranxar, eh, polo menos, hasta a ponte. Ben, se a queren facer, estamos dispostos a que afagan. Eh, con respecto a parcela do centro de saúde do, do colexio, se teñen a vontade, a parcela eh, a ponemos a súa disposición, como fixemos coa centro de saúde. Con respecto a enerxía eléctrica, pues, estamos traballando nos esplegos, en este caso eh, o técnico está laborando, están casi perfilados para poder asacalos. Non moa dar un plazo, por pois, si acaso non se cumple, pero están moi moi avanzados. Entendo que o fonte de lei xa era un rogo, non unha pregunta, non? un robo, si, sí, vale, pois pues to ambos nota o robo. Moitas grazas e moi boa tarde.